A 29. fejezet. Elindult tehát Jákob, és elérkezett a keletiek földjére, és meglátott egy kutat a pusztában, és három júnyájat is, amint ott pihentek a kút mellett, mert abból itatták a jószágot, és a kút száját egy igen nagy kő zárta le. És az volt a szokás, hogy amikor az összes jók összegyűltek, fölvették a követ, és miután megitatták a nyájakat, ismét visszatették a kút szájára. És mondta a pásztoroknak, testvérek, honnan vagytok? Ők válaszolták, háránból. Kérdezte őket, ismeritek-e lábánt, náhor fiát? Mondták, ismerjük. Egészségese. – Kérdezte. – Jól van, mondták, és íme Ráhel, a leánya, jön a nyájjal. És mondta, hosszú még a nap, és nincs itt az ideje, hogy összegyűjjenek a nyájak. Ittassátok meg a juhokat, és vigyétek vissza őket legelni. Ők válaszolták, nem tehetjük, amíg nincs együtt minden jószág, és akkor mozdítjuk el a követ a kút szájáról, hogy megitassuk a nyájakat. Még beszélt velük, és íme jött Ráhel apja juhaival, mert ő legeltette a nyájat. Mikor Jákob meglátta Ráhelt, a nagybátyjának lábánnak a leányát, és lábának nagybátyjának juhait, odament, elmozdította a követ a kút szájáról, és megítatta nagybátyjának lábánnak nyáját. Azután Jákob megcsókolta Ráhelt, és hangos sírásra fakadt. És elmondta neki, hogy atya rokona és Rebekának a fia. Erre ő sietve megvitte a hírt apjának. Ő, amikor hallotta, hogy megjött a nővére fia, Jákob, eléje sietett. Megölelte, megcsókolta, és a házába vezette. Miután meghallgatott mindent, ami történt, válaszolta, Valóban az én csontom és az én húsom vagy. És miután Jákob nála lakott egy hónapig, Mondta neki lábán, Bajon, mivel a rokonom vagy, Ingyen akarsz nekem szolgálni? Mondd meg, mi legyen a jutalmad? Volt pedig neki két lánya. Az idősebbet Leának, a fiatalabbat Ráhelnek hívták. Lea csipás szemű volt, Ráhel azonban alakra is, arcra is szép. Mivel Jákob szerette őt, így szólt, hét évig szolgálok neked Ráhelért, a fiatalabb lányodért. Lábán válaszolta, jobb, ha neked adom, mint idegen férfinak, maradj hát nálam. Jákob, Hét évig szolgált ráhelért, de csak néhány napnak tűnt neki adsága miatt. És mondta lábának, ad nekem a feleségemet, mert az idő már letelt, hogy bemenjek hozzá. Ő összehívta a hely összes férfiát lakomára, megrendezte a mennyegzőt. Este azonban vette a lányát, Leát, és bevitte hozzá és ő vele halt. És lábán egy szilpa nevű szolgálót adott a lányának. Amikor pedig reggel lett, látta, és íme Lea volt az. És mondta apósának, miért tetted ezt velem? Nem, de ráhelél szolgáltam neked. Miért szedtél rá? Lábán így felelt, a mi vidékünkön nem szokás a fiatalabbat férhez adni az idősebb előtt. Töltsd vele ezt a hetet, és a másikat is neked adom majd a szolgálatért, amit további hét esztendőn át teljesítesz. Belenyugodott, és a hét elmúltával lábán feleségül adta hozzá a leányát Ráhelt, akinek Bilhát adta szolgálóul és bement Ráhelhöz is, és őt jobban szerette, mint Leád, és még további hét éven át szolgált nála. Amikor pedig az úr látta, hogy megveti Leád, megnyitotta annak méhét, Ráhel pedig meddő maradt. És a fogant, és fiút szült, és a nevét Rúbennek hívta, mondván, Meglátta az Úr megalázottságomat, és most már szeretni fog engem a férjem. És ismét fogant, és fiút szült, és mondta, Mert meghallotta az Úr az én megvetettségemet, és ezt is adta nekem, És a nevét Simeonnak hívta. Harmadszor is fogant, és másik fiút szült, és mondta, Most végre felén fordul a férjem, mivel három fiút szültem neki, és ezért elnevezte őt Lévinek. Negyedszer is fogant, és fiút szült, és szólt, Most már aldom az urat, és ezért elnevezte őt Júdának. Több gyermeket azután nem szült.